Åttonde kassettens andra sida Och det är en god sak att jag själv inte är utan klokhet, Även om jag inte är så klok som du, Ylva Då hade jag drep magistern skulle jag ha stått där med lång näsa nu Och ni båda skulle varit med Gramse Men nu går jag till torgun för att få henne god igen När nu Orm och Ylva blivit ensamma och kom till säng Talades det vid en stund om denna sak innan de somnade detta har avlöpt bättre än jag kunnat tro sa Orm och det är din förtjänst Om jag skulle dömt till denna sak hade jag nog blivit vid att det haft annat för sig i skogen att pyssla med hennes knä Ylva låg tyst en stund Därpå sa hon Orm Du skulle ha dömt rätt Men detta får du aldrig låta någon veta Jag lovade henne att tiga med allt och att tala förstånd med rapp Och så måste det vara Och ingen får veta något Inte ens fader Willibald det, det blev lätt till stort elände både för rapp på Torgun och för denna stackars kvinnogalna Men till dig säger jag sanningen. Och den är att mellan dem blev det mera sysslat med annat än med läsande överunda det knet. Hon säger att hon från början tyckte om honom för hans vackra sångskuld. Och för det olycksöde som är över honom. Och att hon inte skulle kunna motstå en helig man. Hon säger att hon skall vid hela kroppen som en fångad fladdermus när han rörde vid hennes snedan hon låg. Och att han inte var tacat utan snabbt grep omkring sig. Snart var de lika ivriga båda. Och detta kan hon inte hjälpa sig hon. Sedan hon nitt sig, jämrade han sig och fällde tårar och började äntligen läsa över hennes knä. Men han hade endast hållit på där med en kort stund när rap kom. Och det är därför som svullnaden nu blir lite svår. Till rätteligen skulle han ha läst tränegångar. Men hon ska alltid tacka Gud, säger hon, för att Rapp inte kom en liten stund tidigare. Och om du låter Rapp eller någon annan få veta detta gör du mig olycklig och andra också. Orm kom i skratt när han fick höra detta och han lovade villigt att aldrig låtsas om något, varken för Rapp eller andra. Om bara Rapp aldrig får veta hur han blivit lurad, sa han, är skadan ringa eller ingen. Men den magister syns med var en märklig man. Han är oduglig i allt annat som män kan. Men hans handlag med kvinnor syns i sanning vara gott. Nu vore det illa om han oftare kom i samman med Torgen på Tumanhand, hand. Då kunde det sluta illa till rapplet och inte lura sig en gång till. Därför får jag tänka ut någon stadig syssla åt honom så att han kan hållas borta från henne och hon från honom. Det är det kanske ovist vem av dessa båda som har mest åstundan att mötas igen. Men du får inte vara hård mot honom, så, Ylva. Det är tidsnog får han lida stackaren när han kommer bland smålänningarna Och jag ska själv hjälpa till så gott jag kan för att hålla honom och Torgon åt skils Nästa morgon kallade Orm på magistern och sa att han nu funnit en lämplig syssla åt honom I allt vad vi hittills prövat har du inte dukt stort till, han. Men nu ska du bli till god nytta Här ser du detta körsbärsträd som är det bästa av alla mina träd och det tycker inte bara jag utan också kråkorna. Där ska du nu klättra upp och det är bäst att du får mat och dryck med dig. Du får inte komma ner för en kråkor och skater och sökt sin nattkvist. Där ska du sitta varje dag och du ska vara tidigt på din plats. De kråkorna kommer i grå gryningen. Det är mitt hopp att du ska duga till att bevara bären åt oss om du inte själv vet allt för många. Majisten såg sorgmodigt upp mot trädet. Bären där var större än på vanliga körsbärsträd Och började nu mörkna till mognad Alla fåglar var särskilt Lyssna efter dessa bär Och både Rapp och fader Willibald försökte hålla efter dem Med pilskott Dock utan att stor bättring ville märkas Detta är vad jag har förtjänat sa magistern Men jag är rädd för att klättra så högt Du får vänja dig sa orm Jag har lätt för att få yrsel Håll dig fast så gör yrsel ingenting och vågar du inte på detta kommer alla att skämma ut dig och kvinnorna mest. Detta är i sanning vad jag förtjänat, upprepade magistern sorgset. Slutet blev att han med mycket möda tog sig upp i trädet under det att stod kvar och uppmanade dem att klättra högre. Till sist nådde han under bönen, en tregrenad klyka som svajade för hans tyngd. Där rådde orman om att bli, det där våran han bäst synlig för fåglarna. Där sitter du stadigt, sa han. –Och närmare himlen än vi andra. Där kan du äta och dricka vad du har med dig och tala med Gud om dina synder. Där blev han nu sittande och kråkor kom ivrigt flygande från alla håll mot de goda bären men skyggade i hepna när de såg att det fanns en människa i trädet. De skrek förtrytsamt när de kretsade över honom och skator satt i snåren omkring och skrattade ilsket. Det var på sjätte dagen, en eftermiddag, när stor hetta rådde som han ramlade ned. Han hade somnat i hettan och svärmande bin kom till trädet och valde hans huvud till viloplats. Därav vaknade han i förfäran och började slå omkring sig och föll skrikande till marken samman med bin, bär och bräckta grenar. Tvillingarna och deras lekkamrat kom först i platsen vid oväsendet. De tittade på honom i förundran och gossen Ulf frågade honom varför han ramlat ned. Men han endast jämrade sig där han låg och sa sin sista stund vara inne. Barnen började nu glada plocka av de goda bären som fallit ned men de blev snart skrämda av bina och började skrika. Allt folk på gården var på vasthäckt nedåt ån och det var Ylva själv och ett par av hennes pigor som kom till hjälp och fick majisten in i vävkammar och i säng. När de fick höra hur hans olycka hade skett brast pigorna ut i sånt skratt att Ylva blev otålig och slog dem på örat samt befallde dem att genast hämta hem fader Willibald som var nedåt ån med de andra. Ylva kände ömkan för magistern och gjorde vad hon kunde för honom Gav honom en god dryck av sitt bästa öl Från bin hade han kommit oskad Men han trodde att han bräckte sig i axeln vid sitt fall Ylva undrar om inte detta kunde vara Guds straff för hans tilltag med Torgun i skogen Han är med om att det nog kunde vara så Men hur mycket vet du om oss båda i skogen, sa han Jag vet allt om den saken, sa Ylva du tror har själv sagt med det Men du behöver inte vara rädd att någon annan får veta det Ty både hon och jag kan hålla mun när det behövs Och det kan jag trösta dig med Att hon hade mycket att säga till ditt beröm Och att hon inte ångrar vad ni hade tillsammans Fast det så nära hade slutat illa Men jag ångrar mig sa magisten Fast jag vet att det inte nyttar mycket till Ty Guds förbannelse är över mig Så att jag inte kan vara ensam med en ung kvinna Utan att strax bli upptänd av begärelse och inte ens dessa dagar i trädet har varit med till hjälp. Jag har mindre tänkt på Gud än på köttets synder. Ylva skrattade. Men bisvärmen har väl ändå hjälpt den nu, son. Och ditt fall ur trädet. Här är du nu ensam med mig där ingen kan störa oss på en god stund. Och jag vill tro att jag inte ser sämre ut än Torgun. Och likväl tror jag inte att du duger mycket till synd nu, stackars krek." Nu vet inte hur stark min förbannelse är, sa magistern dystert och sträckte armen efter henne. Vad som nu vidare blev mellan dessa båda fick aldrig någon säkert veta och när fader Willibald nådde hem för att se till hans skador låg magistern och sov och gnällde smått i sömnen och under det ylva satt flitig i sin vävstol. Han är för god för att klättra i träd och det ska han slippa efter detta sa hon den kvällen till orm och husfolket när de satt i kvällsvarden där stor muntret rådde hur det slutat för majisten i trädet Om hans godhet vet jag höga, sa orm men om du säger att han är för enfaldig att klättra i träd ska jag gärna hålla med dig Vad han duger till är mer än jag vet men det får smålänningarna lista ut Det mesta bären är mogna nu och kan plockas innan fåglarna hinner stjäla dem och därför är skadan ringa men det är en god sak att det nu inte är långt kvar till tinget. Och till dess är det jag själv som tar vård om honom, så Ylva bestämt. Jag vill inte att han ska hånas och fara illa de sista dagarna ner bland kristna. Hur han vänder sig har han kvinnorna på sin sida, sa Orm. Men du må göra som du vill i denna sak. Alla på gården skrattade sig krokiga så ofta magistern och hans bisvärm kom på tal. Men Osa sa att tecknet var ett gott tecken för honom då hon hade ofta hört klokt gammalt folk säga att när bin satte sig i huvudet på en människa betydde detta långt liv och många barn. Fader Willibald sa sig i sina unga dagar ha hört detsamma av lärda män vid kejsarens hov i Goslar men det vore ovist trodde han om tecknet kunde gälla till fullor när det var fråga om en präst. Fader Willibald kunde inte finna stort fel med magisterns Emma axel Likväl blev denna liggande några dagar och höll sig sedan mest i kammaren. Ylva såg till honom med mycket och omsorg och gödde honom och var mån om att ingen av hennes unga kvinnor skulle komma honom nära. Orm skämtade med henne om detta och undrade om hon också blivit galen i majisten. Dessutom kände han sig smått harmsen över all god mat som bars in i vävkammaren. Men Ylva svarade med allvar att detta var något som Orm inte behövde lägga sig i. God mat behövde en stackan i sanning, sa för att få lite höll på knotorna innan han skulle till hedningarna. Och vad pigorna anginge ville hon endast skydda honom från frästelser och elakt gyckel. Så fick Ulva hålla som hon ville med detta. Och nu ledde framåt tills tiden kom för båda sidors gränsbor att rida till tinget vid sten. Tionde kapitlet. Om kvinnokonsterna vid sten. ...och hur blåtunga fick ett märke i äggen. Var tredje sensommar... ...första fullmåne efter det djungeln börjat blomma... ...möttes enligt gammal sedvänja män... ...från de skånska och småländska gränsbygdena... ...vid den sten som kallades Krakasten... ...för att ena som fred... ...eller för att kunna varandra ofred... In till nästa mötestid. Dit kom hövdingar och valda män... ...från både Finnveden och Värent... ...och från alla Göingars bygder... Och ting hölls som plägade räcka i flera dagar. Du, även när fred rådde fanns det mycket att jämka mellan gränsborna. Tvister om jakt och skogsbeten med dråp som där har kommit, boskap som stulits, kvinnor som rövats och trälar som rymt över gränsen. Allt sådant blev där vägt och dömt med hjälp av kloka män från båda sidor. Stund de helt i godo när dråp kunde jämnas med dråp och ro mot ro. Stund de med skäliga böter. Men när tretan blivit svår mellan påstridiga män så att ingen förlikning kunde vinnas avgjordes saken med envige mellan det tvistande på den jämna gräsmarken framför stenen. Detta räknades som den bästa förlustelse och det hölls för att ha varit ett dåligt ting vid krakasten när inte åtminstone tre döda byrdes bort från envigesplatsen. Men oftast skaffades sig detta ting gott medel så att alla kunde gå nöjda därifrån och ha något att berätta vid hemkomsten. Där drevs också mycket handel med trälar, vapen, oxar, smidesjärn och kläde, skinn, vax och salt så att stundom köpmän kom dit ända från Hedeby och Gotland. Fordum hade det hänt att kungars betrodda män kommit dit både från Danerna och från Uppsala kungen för att värna kunglig rätt vid tinget och spana efter förlypna män. Men dessa utsändingar hade bönderna slagit ihjäl och deras huvuden hade satts upp i enriserök och, och därpå skickas hem som ett tecken åt kungarna att gränsborna helst ville sköta sig själva. Men stallare och skeppshövdingar från jalar i Skåne och Västergötland såg stund om där för att värva goda stridsmän till utlandsfärder. Därför var tinget vid Krakasten en stor högtid för alla i gränslandet så att folk ofta hade sin tideräkning från ting till ting. Det sades att stenen i forna dagar satt upp av Rolf Krake vid hans färd genom dessa neder och varken konungar eller gränsbor hade därefter hjälpts rubba det satt mellan Daners och Svears utmärke. Det var en hög och väldig sten, sådan som endast män i forna tider förmått resa. Den stod i öppen mark på en kulle och skuggades av en hagtorn som hölls för att vara ett heligt träd och lika gammalt som stenen. Kvällen före tinget var det bruk bland virdarna att tvännebockar under sällsam fejd offrades vid stenen och deras blod fick rinna på marken. Det sades att av detta blod gick mycket kraft i trädet och även av det som spilldes kring stenen vid envigna så att trädet ännu frodades trots sin ålder och alltid stod rikast i blomning året efter ting. Men de som såg det blomma var få utom fåglarna bland dess kvistar och örn och glada och markens strövande djur. Till åt alla håll från Krakasten låg vildmarken milsvid och tom på människor. När nu orm röstade sig att fara till Tings kom många bönder till Gröning för att ha följe med honom. Både Gudman Uvaberg och Svarte Grim och andra. Han lämnade Rapp hemma för att se till gården och tog med sig de båda prästerna och två av sina män. Alla kvinnorna ömkade sig mycket över magistern som nu skulle i träldom men själv sa han att detta var som det skulle. Åsa och Ylva hade sitt nya kläder åt honom både tröja och kjortel och skinnbyxor och Orm hade tyckt att det gärna kunde få kosta på honom dessa ting i medan det skulle gå lättare att få honom utbytt om man hade goda kläder som hans husbonde kunde ha bruk för. Men ni må inte tro att han själv kommer att förnöta dem länge, sa han. Torgen kom med en növerskeppa full av god vägkost som gjort i ordning åt magistern. Rapp grinade illa åt detta men hon fick sin vilja fram och sa att hon gav denna skänk i tack för hjälpen med knät och även för att få en god välsignelse i gengäld. Magistern satt blek till häst och välsignade henne och alla de andra med sköna ord så att kvinnorna fick tårar i ögonen. Padre Willibald som också satt högt till häst Framsa nu en bön för lycklig färd mot vilddjur och rövare och all farlighet för färdemän och därmed red flocken och stad till tings, väl väpnad och manstark. Den nådde fram till stenen en stund före skymningen och lägre sig samman med andra flockar på göingarnas vanliga lägerställe vid den bäck som ran fram bland snor och björkar söder om stenen. Där syntes spåren av deras lägereldar från forna ting. Bortom bäcken låg finvedingarna och från dem förnam stort larm och hojtande. Det sas vara en större försakelse för dem än för andra att sitta utan öl vid krakasten och därför var det hos dem gammal sed att komma druckna till tinget. Både göingar och finvedingar låg ett stycke borta från bäcken och kom endast fram till den för att vattna hästarna och fylla sina kittlar. Det av ålder hölls det för att vara bäst att det inte trängdes med varandra i onödan om tingsfrid skulle kunna råda mellan dem. Virdarna kom sist i platsen. På dem kunde man se att det var ett släkte för sig själva som inte liknade annat folk. Det var resliga män med silverringar i öronen och med svärd som var längre och tyngre än andras. Det hade rakade hakor, långt läppskägg som hängde ned på båda sidor om munnen, liknöjda ögon och en korthet i sitt tal. Det sades bland grannar att högmodet i deras skick kom sig av att det styrdes av sina kvinnor och inte ville låtsas om detta inför främlingar men få gärvdes höra sig för om den saken hos dem själva Det hade sitt lägerställe vid en dunge öster om stenen där bäcken ran bredast Där var de på avstånd från de andra som det bäst trides med Det var det enda som hade kvinnor med sig till tinget Ibland virdarna var det gammalt tro att bästa boten mot kvinnors ofruktsamhet fanns vid krakasten för de som där gjorde vad åldrig vishet föreskrev. Och gifta unga kvinnor som gick barnlösa äktenskap med fullgoda män var därför alltid ivriga att följa med till tings. Vad de hade att göra skulle ske nu under den nya fullmånen. Denna kväll rådde virdarna ensamma om stenen och deras månhet om att ingen främling skulle se vad deras kvinnor hade för sig efter månens uppgång var välkänd bland både göingar och finvedingar. Ty mer än en gång hade det hänt att det som av nyfikenhet kommit för nära stenen medan kvinnorna var där fått se farande spjut och huggande svärd såsom sin sista syn innan det hunnit få se någonting annat. Men nyfikna unga män bland göingarna och även det bland finvädningar som inte var för svårt ruckna var likväl vid gott mod inför vad som nu kunde väntas. Så snart månen började skönjas vid skogsbrynets rand Klättrade somliga upp i träd där de hade god utsikt och under det andra kröp fram bland snår och buskar så nära stenen det vågade sig. Fader Willibald tyckte mycket illa om allt detta. Mest var han missnöjd med att unga män i orms följer som undfått dopet vid det stora gillet och därefter stund de kommit till hans kyrka var lika ivriga som de andra att få se vad de kunde av trolldomen vid stenen. Allt detta är djävulens verksamhet, Och jag har hört sägas att dessa kvinnor brukar ränna omkring vid stenen i skamlös nakenhet. En var som fått dopet bör väpna sig med starkhet från Kristus inför styggelse sådan som denna. Bättre vore att ni hjälpte så att yxa till ett kors som kunde resas här framför elden för att skydda oss från djävulskap denna natt. Själv är jag för gammal för sånt och ser dåligt bland träden. Men svar han fick var att alla kors och alla döpelsevatten i världen inte skulle hindra dem från att se vad virdarnas kvinnor nu skulle ha för sig Magister Reinald satt bredvid orm i kretsen runt matkitteln Han satt hopkurad med sänkt huvud och vaggade fram och tillbaka Han hade fått bröd och rökt fårkött som de andra men visade ringa matlust Det brukade vara så med honom när han begrundade sina synder Men när han hörde fader Willibalds ord reste han sig Ge mig en yxa, sa han Så ska jag göra ett kors Männen i kretsen skrattade och Undrade om han dugde till sådant verk Men orm sa Det är rätt av dig att försöka Och det kan vara nyttigare för dig Än att klättra i träd Magistern fick yxan Och gick att leta lämpligt virke Det drog skyar över månen Så att mörk, mörker rodde, Men däremellan kunde den nyfikna Någorlunda se vad virdarna sysslade med Uppe vid stenen Många män var samlade där några skur ut en strimma grästorv lång och bred Och lyfte upp den och stöttade den med stakar Andra bur och samman ris som det la i fyra högar runt stenen När detta var färdigt tog alla sina vapen Och gick fram ett stycke åt göingars och finvedingars håll Och blev stående där som vakter med ryggen mot stenen Några gick ner till bäcken Nu hördes bräkanden och från virdarnas lägerställe kom fyra gamla kvinnor ledande till henne bockar och med dem en liten skallig gubbe med vitt skägg, mycket gammal och krokig och med en lång kniv i handen. Efter honom kom flocken av kvinnor, De var alla klädda i kappor. När det nått fram till stenen bands bockarnas ben samman och långa rep fästes runt deras bakben Därpå hjälptes alla åt att häva upp dem över stenens topp från motsatta sidor och fästa repen stadigt så att bockarna blev hängande tvärs över stenen med huvudarna nedåt på varsin sida. Den lilla gubben fäktade och skrek tills han fått bockarna som han ville ha dem. När han till sist var nöjd blev han själv med stort besvär upplyftad till stenens topp. Där fick han sin kniv med sig och satte sig gränsle bredvid bockarna. Nu höjde han armarna och ropade med dånande röst till de unga kvinnorna. Detta är det första. Gån genom jord. Kvinnorna började nu kackla inbördes och var tveksamma och knuffades. Äntligen fick de av sig kapporna och stod nakna. De gick i rad fram till den upplyfta grästorvan och började krypa under den en efter en. Ett brak av från finvedingarnas håll göd nu genom stillheten. Därefter hördes tjut och jämmer som följdes av stort skratt runt om till ett gammalt lutande träd där många klängt upp hade bräckts av tyngden och krossat några i sitt fall. Men kvinnorna fortsatte tills de alla var färdiga med sitt krypande. Då lyfte åter gubben sina armar och ropade Detta är det andra, gån genom vatten. De gick ner till bäcken och ut i den. De satte sig på huk där vattnet var djupast och händerna för ansiktet och doppade sig med ängsliga skrik så att deras hår flöt på vattnet och kom fort upp igen. Kärringarna tände nu rishögarna runt stenen och när kvinnorna kom tillbaka från bäcken ruppade gubben Detta är det tredje, gån genom eld. Därmed började kvinnorna löpa runt stenen och flinkt hoppa över eldarna. Gubben ska nu halsen av bockarna så att deras blod rann ned längs stenens sidor och på samma gång började han mumla helig Seid. Nio gånger skulle kvinnorna löpa runt stenen och nio gånger slicka i sig av blodet som skulle skänka dem livskraft och hjälpa dem till fruktsamhet. Det drog en stor sky för månen men vid skenet från eldarna sågs alltjämt kvinnornas hoppande kring stenen. Då hördes en röst sjunga med ord som ingen kunde förstå och när månen återkom fram syntes magisten på väg upp mot stenen. Han hade kommit över bäcken bakom vakterna utan att märkas Under mörkret hade dessa vänd för att titta på kvinnodansen Han hade med vigor bundit samman två björkstavar till ett kors Detta var han lyftat framför sig och gick nu raskt fram mot stenen Kärringarna började skrika av alla krafter Både av rädsla och ilska Och gubben på stenen får upp som en rasande Med sin blodiga kniv i handen och röt med mäktig röst Kvinnorna hejdade sig i sitt hoppande och stod stilla utan att veta vad de skulle göra. Men magisten gick fram genom deras ring, lyfte korset mot gubben och ropade Vik hedan, satan, i Jesu Kristi namn, gå bort du orene ande. Gubben skruttade till rädd när magisten hötte med korset. Han vek åt sidan och slant med foten och föll baklänges ned från stenen och blev liggande med halsen knäckt. Han har dödats prästen skrek över övergjort Det är jag som är präst ropade magistern och en bättre präst än han Men nu hördes nalkande steg och en sträv röst ville veta vad det skrek som så mycket här uppe Det kom en skälvning över magistern Han grep om sitt kors med båda händerna och ställde sig med ryggen mot stenen Han tryckte korset in till sig och slöt ögonen och började mumla mycket fort och med i röst jag är redo. Kristus och alla heliga martyrer tagen mot mig i saligheten. Jag är redo. Jag är redo. Männen på vakt stod kvar där det ställs trots alla kärringarnas skrik. Det var där för att se till att inga göngar eller druckna finvädningar kom sättande för att driva ofog med kvinnorna. Det inte heller var det tillbörligt så de själva att på öppen plats kom man nära andra mäns nakna kvinnor. Det är där av kunde mycket osämja vallas. Men från verdarnas läger kom nu en man som tädde sig stor och ansenlig och som inte såg ut att rädas för nakna kvinnors närhet Han bar en bredbrettad hatt blå kjortel av dyrbart kläde och en röd sköld i rem Hans svärd hängde vid ett brett silverbälte Kvinnorna skyggade smått för honom och försökte skyla sig så gott de kunde Några tog grej, och torkade sig om munnen men alla stod kvar där det stannat Den nykomne såg på dem och nickade var inte rädda för mig, sa han vänligt. Jag blir inte galen för så lite, utan på vårsidan. Och då behövs det inte ett klivande över eld för dem jag får tag på. En sak vill jag inte neka till, nu när jag ser det på nära håll. Och det är att flera bland er ter sig bättre nakna än klädda. Det är så det ska vara. Men vem är denna nu som står och blundar mitt i en sån krets? Trivs han inte mer och syn? En kristpräst, skrek kärlingarna Och han har dödat styrkar Präster är till för att kivas med varandra Det var allt jag sagt, sa mannen lugnt Och gick fram till den döde Han blev stående med tummarna i bältet Och såg på gubben och vände på honom med foten Död som en sill, sa han. Där ligger du nu, styrkar Med alla dina konster och all din säjd Jag tror inte att många ska gråta över dig Du var ett gammalt ondskefullt kräk jag har sagt det med dig en gång Fast ingen kan förneka att du var en skicklig präst Och stark i lärdom Och far nu du till trollen där du är hemma Just gudarna blir du om du försöker där Men ni kvinnor små, Varför står ni alltid jämt kvar oskylda i nattkylan Det kan inte vara nyttigt för magen Vi är inte färdiga ännu Vi har hälften kvar av löpande kring stenen Hur ska vi nu göra när styrkar präst är död Måste vi nu gå härifrån ohulpna efter all möda vi gjort oss med detta? Vi vet oss alls ingen råd. Det får väl bli som det är, sa mannen. Och sörj inte över detta nu. Min tror jag att det finns bättre bot för er än dessa gamla konster vid stenen. När mina kor och galbyster i achur, det brukar hjälpa. Nej, nej, sålade kvinnorna Sauset, Du har fel, du har fel Vi är inte så enfaldiga som du tror Detta är det enda som återstår för oss Mannen skrattade till, vände sig och grep tag i majsten. Jag står här och pratar i tanklöshet, sa han, Och ändå vet alla att jag är den kvicktänktaste av män Styrkar präst är död Men här har vi ju en kristpräst istället Och präst som präst är alla lika goda Tro mig, jag har sett alla sorter Han grep magisten i nacken Och ena benet och svängde upp honom på scenen Låt nu höra, sa han Om du har prästmål i mun Upp med näbet och läs gallrar det bästa du kan Gör väl ifrån dig så vi får se om du ska dö eller ej Det är Barn åt virdarnas kvinnor Du ska säga med din starkaste säjd Och gärna tvillingar om du orkar Magisten skallv och hackade tänder där han stod upprätt på stenen Men mannen nedanför hade nu sitt dragna svärd i handen och såg farligt. ut Han höll därför ut korset framför sig och började ivrigt läsa böner Och när han väl kommit igång hans röst allt klarare Den nykomne stod lyssnande, därpå nickade han Detta är en riktig präst, sa han Jag har hört den sortens mål förr och där fanns mycket kraft Sätt igång nu igen innan trötthet kommer över honom och eldarna falnar. Kvinnorna fattade mod på nytt och började löpa, och när den värsta skräcken släppte hos magisten, fann han sig väl till rätta, sänkte sitt kors över dem när de kom fram till stenen för att slicka blodet välsignade dem med sina bästa välsignelser. Kvinnorna darrade när korset rörde vid dem och när allt var färdigt var det ensom att denne präst var god och att det förnummit hans heliga kraft bättre än styrkars. Och han ska inte alls döda, sa de Han ska komma med oss och vara i styrkars ställe Om ni säger det så blir det väl så, sa mannen Om ni nu har bättre trivsel med honom än med styrkar Men nu hördes en stark röst ropa ner från bäcken Ge hit min präst Orm och hans följare hade sett gubben stöta från stenen Och snart efter hade sett magisten där i hans ställe Detta fyllde dem med hepnad det kan vara att han blivit galen, sa fader Willibald, Men det kan också vara att Guds ande drivit honom Det är ett kors han har i handen Han drivs lätt dit där kvinnor finns, sa mörkt Men det vore en skam för oss att se honom slakta som en bock De tog män med sig och gick fram längs bäcken Det låg nu åter en sky över månen Och när orm ropade upp på stenen kunde inte mycket skönjas Kvinnorna var nu på hemväg och magisten var borta från stenen men mannen i den vida hatten kom ned mot orm Samman med några virdarnas vakter Vem skriker här, sa han Ge hit min bort bortsprungna präst, sa orm strängt Vad är du för en gaphals? hals, ropade den andre Detta var ett tilltal som kändes ovanligt för orm Han greps av sån vrede som låts sällan kom över honom En som kan lära dig vet! ropade han tillbaka Och det är genast Kom över hit, sa den andre, så får vi ser vem som lär sig mest har jag frid från ditt följe, sa orm. Du har frid från oss, sa virdana lugnt. Orm drog sitt svärd och hoppade över bäcken. Hit kom du lätt, sa den andra, men tillbaka får du bäras. Orm sprang fram och deras svärd skur samman så att gnister kom. Då sa den andra, röda nebb du hårda smide, hårt du mött när gnister junga. Orm tog ett snabbt hugg mot sin sköld och hans röst blev en annan när han svarade Vem, ditt ord blev sagt i tide Vet, röd nebb har mött tunga. Det sänkte svärden och stod stilla Välkommen, Orm Tostesson, sjöfarares hövding Vad gör du i göingars flock? Välkommen, toke grågöldeson, listers kämpe Vad gör du bland virdar? De talade i munnen på varandra och skrattade båda. Till mellan dem var vänskapen stor och det var länge sedan det såg sist. Här blir mycket att berätta, Satoko. Och det är gott att du är flink att sätta samman verser så som jag har lärt dig. Eller skulle vi ha huggits för länge oss själva till sorg. Fast det må vara att det du gör inte blir fullt så goda som mina. I den saken må du hålla dig för den bästa utan att jag illa vid mig, Sorm. Och sen vi skildes har min övning varit ringa. Tuke drog fingret längs rödnäppsägg. Det blev märkade där det bet och Detta är det första märke hon fått. Också orm kände efter längs svärdseggen. Här är det likadant, sa han. Andalusiska svärdsmeders smiden kan endast märkas av andalusiska äggar. Detta är mitt hopp, sa Tuke att dessa båda aldrig ska bitas mera. i hoppas vi lika du och jag, sa orm. Det vore gott att veta om hon ännu lever som gav oss dem, sa Hur är det med min herre Almansur och var hans stora stridsfarna bäres framför honom nu och om hans lycka ännu varar? Vem kan veta, så orm, Detta är långt borta och länge sedan. Fast det är sant att jag ofta tänker på honom. Men nu ska du komma med mig så att vi får talas vid i fred. Dock är det illa att jag är utan öl till denna välkomst. Utan öl, sa Toke hastigt. Hur skulle vi kunna talas vid utan öl? Öl är vänners bästa vän. Vem har öl till tinget, så Orm? Öl är trätors äggare. Det tror jag att du själv känner till lika bra som andra. Lyckan är god för oss båda denna kväll, sa Toke. Men nu är det dock din som är det mesta. Jag är den man som har öl med till tings. Du ska veta att jag är stor bland handelsmän i världen och skinn är vad jag mest handlar med. Och utan öl kan ingen skinnhandel göras upp. Av fem pakkhästar som burit öl till Tings och inte där därav ska bäras tillbaka, om det vill sig väl utan endast skinn. Därför är det nu du som ska följa med mig. Det ska bli som du vill, sa Orm och kanske jag du hittar min bortsprungne präst. Honom tog kvinnorna med sig, Satuke. Det sades vara nöjda med hans seeds att honom går det ingen nöd på. Han syns med vara en rask man till han slog ihjäl prästens styrka med sitt kors. Men hur det blir med honom för den sakens skull får Tinget döma om. Här har jag en präst till, sa orm, och det är en som du känner sen gammalt. Fader Vilbald hade tagit över bäcken för att höra hur det gått för magisten. Toke hälsade hon med glädje. Dig minns jag gott, sa han, och du ska följa med oss och smaka mitt öl. Det är jag stor tack skyldig sedan du lagade mitt ben hos kung Harald bättre än någon annan kunnat göra. Men vad gör du här så långt från Danakungens gård? Jag är Guds präst hos orm, sa fader Willibald. Och min syssla är att kristna hedningar i denna världens utmärk Liksom jag redan fått honom själv kristnad Och fast jag minns dig så som svår i gudlöshet Ska det också bli din tur Det är därför vi funnit dig här Därom kan tvivel råda, sa Toke Men inte om att vi tre nu ska sitta samman i vänskap Bismillah, erachman, erachim Så som vi brukade säga när vi tjänade min herre almansor. Vad är det du säger, frågade fader Willibald vad språk är detta? Är du också hemfallen och trolldom? Detta är det hispaniska språket, sa Toke. Jag kan det ännu ut min kvinna är kommen från det landet- och talar alltjämt gärna sitt eget språk- särskilt när ilska kommer över henne. Därför har jag vanan kvar. Och det han sa kan jag tolka åt dig, sa Orm. Det betyder, i Guds namn och den förbärmandes och den miskundsammes. Den förbarmande är Kristus, det vet alla- den misskundsamme må vara den heliga ande. du vem kan vara misskundsamare än han? Därav märks det att Toke nästan är kristen redan även om han inte vill låtsas om det. Fader Willibald brömmade klentroget men utan mera ordbyte om detta följdes det åt till virdarnas läger. Elfte kapitlet Om Toke Grågullesson och den olycka han haft och om en ond skänk från finvedingar. De satt samman vid Tokes öl till långt ut på natten under samtal om allt som hänt sedan Orm och Tokes sist såg varandra. Orm berättade om härfärden till England med Torkel torkelhöge om den stora striden vid Melden och om allt byte som vunnits. Hur han hittat fader Willibald och låter sig kristnas och återfunnit kung Haralds dotter och här hade också den lilla prästen mycket att infleta i berättelsen. Samt om den stora mängd silver var med kung Ethelred av England måste köpa sig fri från härren. Därpå berättade han om hemfärden och besöket vid Gällinge och mötet med kungsvän och vad där har kommit. Hur han sedan skyndat sig att flytta upp till sitt mödende arv i gränsbygden för att undgå dennes hemd. Men hans minne är gott och hans arm är lång, sa Orm. Och även här uppe är han ännu efter mig för den näsbränna skull han fick av denna gode präst i vårt möte. Nu i våras måste jag slås nattetid på min egen gårdsplan med en gästande vägfarare en man från Finnveden vid namn Östen i Örestad som legat till sjöss med danerna. Han hade kommit med starkt följe för att fälla mig i smyg och skicka mitt huvud till kungsvän. Där miste han många män och sina hästar och sitt gods och fick själv skallen spräckt. Om den saken lär bli talat nu på tinget. Jag letar om löpa med livet sedan hans skalle lekt och ett par av hans män med honom. Men först jag honom att anamma Kristus. Och mest kom sig detta av att fader Willibald här, som jag ogärna gör emot, heller ville ha dem kristnade än döpta. Även det klokaste män är stund de dåraktiga, sa Toke. Och den som släpper sin fiende levande har sig själv att skylla om han får ångra det. Jag vet att det kristna stund de gör så drar ställa sig väl med sin Gud- men i dessa trakter är det gamla sättet det bästa. Nästa gång får du kanske stort besvär med att döda den man du släppt. Det är det säkert att han ska försöka hämnas för allt han mistat och för den smällig han fått lida genom att bli döpt. Vi gjorde det som var rätt, sa Fadre Filband. Sen får djävulen och hans anhang göra vad de kan. Och Guds hand är kanske starkare än du vill tro, sa Orm. Men nu är det på tiden att vi får höra hur det gått för dig sen sist. Toke började nu berätta om sitt. Han sa att för honom hade det inte varit någon långfärd utrikes, inte heller sådana stora äventyr som orm varit med om, men kanske lika mycket en ofrid eller mera. Du, att komma hem till lister var som att ramla i en ormgrop, sa han. Knappt hade jag nått min faders gård och hälsat det gamla och satt min kvinna och mitt gods inom dörren för en män kom springande i bråda ärenden. Och strax fann jag mig mitt i den fejd som blomstrade i hela bygden. Det var en fejd som satt igång av Orms män, Ögmund och Halle och de båda andra som snart har nått hem efter att de fått följa med på Styrbjörns skepp från kung Haralds gård när orm och toke sårade där. I sin hemkomst hade det funnit att det inte var det enda i livet från Kroks utfärd. Sju år före dem hade Berse nått hem med sitt ena skepp. Med endast 32 män kvar vid åren Men med tung last av det dyrbaraste av alla skatter från markgrevens fäste Som funnits på hans båda skepp den gång Andalusernas flotta kom över dem Han var en övermåttan klok man Bärse Och en man med lycka och det kan ingen förneka sa Tocke, Även om det är sant att han snart åt efter sin hemkomst I ätande var han gluppskare än andra och glöppsketen blev för mycket från honom när han satt sysslolös i rikedom. Han hade haft så stor mannspillan i striden med Andalusierna att han endast haft manskap kvar till ett skepp och knappt det. Men allt det bästa togs med från det skepp han måste lämna kvar och därefter tog han sig hem utan olycka. Hans män slet sig halvt fördärvade vid åren men var likväl glada hela tiden. Ju färre det var kvar i livet desto mera kom på varmans lott av bytet. Före kroks färd hade många bland dem knappt haft råd att föda en lus Men efter hemkomsten fanns ingen rikedom i lister som kunde mäta sig med deras Och där satt den utryckt i sitt överflöd Ända tills våra män kom hem och fick syn på allt detta Men våra män var ju inte fattiga, varken på silver eller guld, sa Orm Vi var inte fattiga, långt därifrån, sa Toke Det var alla förståndiga män, så att det hade mycket med sig från Hispanien Förutom allt det fått på sin lott för de asturiska roddarna som vi sålde i Gällinge. Och tills det nått hem hade det hållit sin lycka för god och känt sig väl till freds med allt. Men när det fick höra om Bärses män och fick se dem sitta med rymliga marker, frodig boskap och vältimrade skepp i sådan rikedom att till och med deras trälar gick stonkande från grötfatet utan att orka skrapa det rent, då ändrades deras lynne. Mörka i hågen satt de sig att berätta om alla det vedermödor de fått pröva under sina sju år i Andalusiens land. Och där fylldes det allt mer av vrede mot Bärses män som endast som hastigast satt sin fot i Hispanien för att genast dro hem med en skeppslast, silver och guld. De satt krokryggiga på bänken och spottade framför sig i tankar och tyckte att ölet inte hade sin rätta must. Sådan är människan, hon må vara hedning eller döpt, sa fadre Nöjd med sitt eget, endast så länge hon inte möter den nabo som fått mera. Det känns bäst att vara rik, det är sant, sa Orm. Gunne var den enda som hade något gott att tänka på, fortsatte Tocke. Han har varit gift före Kroks utfärd och efter Bärses hemkomst när alla andra räknade som döda hade hans hustru givit om sig och hade redan en skock ungar med sin nya man. Hon hade åldrats, tyckte Gunne, och det var ingenting att stå efter för en man som tjänat i och livvakt. Och han kunde nu utan besvär söka sin yngre och vackrare för att träda sköna silversmiden på hennes armar. Men inte ens för honom räckte denna tröst långt mot all förtreten i var ense alla fyra att det inte utan vederlag kunde tåla sig med Bärses mäns rikedom. De gick runt bygden med väpnad släkt i följe och krävde sin rättvisa del av de skatter som fallit på det överlevande slott. Efter alla de som fallit på Bärses båda skepp. Men allt i möte var tvära svar, stängda dörrar och vapen som hölls redo. Då ökades deras harm än mera så att vi började tycka att Bärses män inte endast var skyldiga de många marker silver- utan även att de var ärelösa män som fekt rot undan och lämnat Krok och andra i den gång hans skepp togs. Det hade ingenting kunnat göra till vår hjälp, Sorm, när det var så få efter sin egen strid. Det var vårt öde att smidas vid åren. Det kan så vara, sa Toke, men Kroks släkt var talrik i bygden- och började tänka som våra män och krävde nu att hans hövdingaråt skulle betalas. Därmed greps till vapen på båda sidor och feiden kom igång och bedrevs med stor river. När jag kom hem låg både Halle och Grinnolf sårade efter ett överfall, men de var likväldigt gott mod och ville genast komma till tals med mig. Flera fiender hade döpts, två hade innebränts av Ögmund och en bror till Krok. Och några av Bersers män som blivit mjuka i skinnet av sin välmåga hade betalt vad som krävdes för att få sitta i fred. Men andra var så som rasande och ville att Ögmund, Halle, Gunne och Grinov skulle dömas fredlösa. Och jag också, om jag kommer dem till hjälp. Nu kan jag gissa en sak, Sorum, och det är att du inte längre satt sysslolös bland allt detta. Slut på i kassettens andra sida. Stanna bandet, lägg tillbaka kassetten i emballaget och fortsättning följer på kassett nummer 9.